När författaren, filosofielicensiaten Sven Stolpe, lägger fram sin doktorsavhandling om drottning Kristinas maximer och tro från stoicism till mystik blir det en viss uppståndelse och han blir också hårt ansatt av opponenten, docenten Lars Gustafsson. Jag tycker att ni för ett intressant men oerhört dristigt resonemang. Ni tvekar inte ens att i er näst sista anförande säga att ni håller det för troligt, eller åtminstone möjligt, att Kristina skulle ännu omkring 1680, det vill säga efter bekantskapen med Molinos och efter hennes religiösa genombrott, kunna formulera, ni menar väl då förmodligen nyformulera, eller i varje fall formulera om och stå för, en maxim som uttrycker hennes gamla tro om människans storhet. Ja, i så fall är hon vrickad i huvudet. Uh, om hon gör det. Jag tycker att uh, uh, den möjligheten ska man utesluta. Detta är en skarp och begåvad dam som tar sitt liv på blodigaste allvar. Och särskilt gör det omkring 1680 då hon gör en formlig storstädning. Man ser det tydligast i det här väldiga Vatikanmanuskriptet Där hon översållar ett 800-tal sidor med, med marginalanteckningar. Och i våldsammaste form bryter staven över sin tidigare människotrop. Nu ska Stockholms högskola med sina 6000 studenter bli Stockholms universitet som kommer att ligga i Friscati. En så gott som okänd italiensk poet får årets Nobelpris i litteratur, Salvatore Coasimodo. Han får priset för sin lyriska diktning som i klassisk eld uttrycker samtidens tragiska livskänsla. Men genom en liten indeskription av pristagaren eller pressen råkar priset bli känt världen över kvällen innan det officiella tillkännagivandet. William Mobar skriver sista brevet till Sverige, den avslutande delen av hans utvandrarepos, och nu finns i svensk översättning William Goldings Flugornas herre och den fantastiska boken av Tolkien Sagan om ringen. I juni påträffas den saknade 35-åriga fru Ruth Lind från Fjugestad, död, delvis gömd under en rishöge skogen vid Dylta bruk, drygt en mil norr om Örebro. Polisens spaningar leder till att en 53-årig hönsfarmare från Sjöllersta, Olle Möller, häktas misstänkt för mord. Möller dömdes 1939 för mord på Järd, en tioårig flicka i Stockholm. Han förnekade då att han var skyldig. Det gör han nu också. Men en enig häradsrätt i Hallsberg dömer honom som skyldig till mord på Rutlind. Olle Möller är unik i svensk brottmålshistoria. Med 20 års mellanrum fälls han mot sitt nekande för två mord, dömd enbart på indicier.